hivi karibuni Uturki imezalisha wasanii wengi wa kizazi kipya wanaocheza filamu na tamthilia mbali, mbali zenye ukuto na kuongeza kipato kwa nchi hiyo kukuza sanaa zao za kimataifa Esra Berkeci mwananchi alizaliwa kati kati mji mkuu wa nchi hiyo Ankara Oktoba 14 mwaka mbili amekuwa maarufu mno kwa ubodari na mafanikio makubwa ya wimbo, ya mafazi na urembo azokuwa akifanya tango akiwa shuleni alichuni huyu kwa mara ya kwanza ka sasa mkanfungiri 14 bali alipoitwa kushiriki katika Philadelphia dirilis etugu ambapo pamoja na mambo mengine alibana nafasi kubwa ya kuamke wa etugu gazi kwa mashabiki watamfanyia na filamu jeni turuki wa esra ilikuwa ni surprise ya aina yake kwao tayari kuwa na umaarufu mkubwa kabisa nje ya Hali bali ni miongoni wa wasanii wa filamu ya asili moja kwa moja ya kwa wengine wengi wakiwa na wazazi Asili ya siri ya chezaji nani ni msomi mkubwa aliyemuonaono ya mbali na aliyajami misimamo thabit kwa kila anachokiamini jioni alipata elimu yake ya juu kwenye vio vyuo vikubwa maarufu zaidi jijini Ankara ya Bilkent na Hacettepe ambako alisomea masuala ya ulimu na sheria baadaye akahamia jijini Istanbul kuongeza elimu ya juu zaidi ya taaluma ya sheria ambapo alimaliza mwaka 2020 Istanbul siti baada ya kufungua milango ya kucheza tamthilia, tamthilia ya 2 Group. Watayarishaji wengine naao kama Tupia Chambo na nasa kwenye dunia yao hiyo wa tamthilia ya Beirut ya mwaka 2018 ambapo amecheza kama nderi ya Ankara mwaka 2020 akali kwa katika tamthilia nyingine ambayo inafanya vizuri sana kwa sasa inaitwa ramo humo Islame amecheza kama sibili Dream kupani fuare tu ya silaha. Maka huo akashirikishwa katika Adani's Cup, na ameadhanis kusaid khabar kwamba anaitumwa. Ameitwa tena kama mshiriki mkubwa katika games two Topra club ambamo umetumia jina la Confere. Ali Bashutana aliolewa na mwanasoka maarufu wa timu taifa ya Turki na club ya Beshitas hukantori katika Nairobi kufunga Agosti 21 mwaka saba kufuatia kuishi kwa pamoja kama mtu na mpenzi wake mtambua kufundi mkubwa haruhsia au kuamkua na kifahari iliyokuja na Rais wa nchi hiyo Rushington wa Johan na mkire Madam Amin ndio hii alichuchua raundi ikapoji pia mwalimu baada ya mwaka mmoja tu na miezi kumi kidio ilikuwa 17 mwezi 2019. Kobanishika ni hii tu wa za Israku kuwa mbali bado naendelea na uhusiano na mpinzi wa kazamani mti mwanamke ndio Brazil Sofia Alexia Reza kikao chache tu nimechelewa nitachukua dakika 10 tu kukufa kwa ndoa yake binti huyo mwenyewe simama Bali ambapo ni Isaac nilipokuwa ni mara hii nikamarini nilikwenda Uingereza na kuanza masomo ya sanaa mumezaji kwenye chuo cha Lana royal Academy na hata kwa sasa niko Abudu tena chuoni na anachukua na degree ya sayansi akiwa kati kati mafanikio ya kazi za sanaa ambayo ameifanya kwa muda mfupi tangwaanze kazi hiyo Islam amefanikiwa kutwa tuzo tano za taasisi choyote lakini zote hizo atafuzia tamthilia moja tu na nyingine 2 mwaka 2014 kwa anapata tuzo ya Antalya TV Awards kama msanii bora wa filamu ya tamthilia mwaka tano akapata tuzo ya Social Farcinelik Oduneri akiwa pamoja na msanii wenzake hamsu mweleka baadae kuchukua tuzo nyingine katika mashindano ya kumi na nane ya Sami Artemis Theater and Cinema Awards mwaka 2016 6 na vipaka za 2002 ambazo ni ana dulie about daily na 2k click ordinary msalia huyu kipenzi cha vijana wengi wa kituruki alizaliwa yeye na ndugu wake mmoja tu wa kiume hana mtoto mara hiyo leo tena maana kuachika kwa mmewe ni waifanya ndio kazi zake na biashara kwenye tamthilia etubo, wengi, ya Mtuboo kumwutia wengi hadi nje ya uchuki ikimwafaria biashara wakubwa kubwa nchini Pakistan ambako amempatia mikataba mingi ya kutangaza bidhaa zao na ubalozi wa kampuni kubwa ya simu ya Pakistan inshallah e kampuni ya vifaa vya M-Mobile moja kampuni ya mawasiliano ya Jazz shughuli hizi zimeongeza zi sasa ana mtaji kufikia shilingi za kitanzania milioni